قال الشيخ المحكين إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وقيل هو إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات خلافاً للمعتزلة المعطلين للذات عن الصفات الوجودية ini ha, sambungan lagi <coughs> Pada menta'rifkan Tauhid ha, Buka pada awam Mula kita bicara Tauhid pada lorah Iyalah al-ilmu Bi'annasyai'a wahidun Tauhid dengan makna Tahu, dengan bahawa Sesuatu itu esah yang satu Bermakna kata Tauhid itu mengesahkan Mengesah Mengesahkan sesuatu itu panggil tawhid. Kalau itu tawhid Allah makna mengesahkan Allah. Yang ini kita iktika yakin kata Allah saja yang besar saja jadi Tuhan. Itu ha, nak lakukan. Pada syarat ha, iaitu <tuh> ilmu bihi, iaitu ilmu yang kuasa seorang dengan ilmu itu. Ala isbatil aqidat diniyatih atau menetapkan segala aa, pegangan yang basuh ugamu ilmu itu tu yang muktasabum yang diusahakan aa, didapati min adillah jihal yakiniyatih atau pada syar'oh <coughs> kamudah yang diganakkan di sini ialah aa, as syar'i tauhid basa syar'oh mana iaitu ifradul ma'budi bil ibadati ma'tiqadi wahdatihi wattadbiqi bihazatanhi afi ah ha ni homoraknya mana kita menunggalkan yang disembah kita menunggalkan Allah je dengan sembah dengan apa dia sanggup jadi hamba serta kan keasaannya Dan membenarkan dengan keasaan dia Pada zat, sifat dan segala perbuatan ha, Tak kalau itu maka tidak ada di sana Pada wakil pernafsi amri Tak ada zat Yang serupa ke zatnya Ta'ala Sambungnya Waqilah Dan kata qil Ayqala ba'dul ulama Kata setengah-setengah ulama Huwa iyalah At-tawhid yang syar'igin hmm, ialah isbat zat yang ha, menetapkan satu zat yang غير مشبيه بالزواتي yang tidak menyerupai ia yang tidak serupa ia akan segala zat zat ha, akan segala zat isbat zatin menetapkan zat Gairi musbihatin ia tidak menyerupai ia tidak serupa ia lazawati akan lalit tak dia lalit tak ah tidak serupa ia akan zat zat, walau muatbalatin, kasim ha, kita baca binama ko, oh. walau muatbalatin karena atas pada uh, musbihatin Ataupun pemusyabbihatin, harus kita nak baca istighfar. Zat yang tidak serupa ia ha, kena baca ghairi ghairi musybihatin atau musyabbihatin yang tidak serupa ia bil zawati wala mu'attalatih ha, tu kena baca dengan isma fo. Ah yang tidak disunyikan daripada sifat. Ah ha, kena mu'attilah tu kena ke puak. Puak yang yang menyunyikan zat daripada sifat. Panggil puak mu'attilah ini zat yang tidak ada ya ghairi mu'attalatin macam saya yang tidak disunyikan anissifati itulah makna tauhid khilafan lil mu'tazilah ini ni bersalahan dalam mm atah kata kini bersalahanlah ia wa eh, mukhilafan bersalahan lil mu'tazilati bagi puak mu'tazilah ha puak mu'tazilah al mu'addilina sekali ibaratnya rupa jamak muzakkar sekali ibarat dengan ha, jamak mufrad muannas mu'addilati sini mu'addilina akhilah bagi puak mu'tazilah Al-mu'attilina Yang menghampau mereka itu Lizzati Akaza Menghampau Anisifatil wujudiyati Daripada sifat Ia basa adol Mana? Mugafuak Mu'tazilah Dia ikhtikak kata Tuhan tu kuasa Ia dengan zat ha, Bukan kuasa Dengan sifat kudrak Hantu Dia menghampaukan zat Daripada sifat wujudiyah tak suka dengan kita ahli senoh tu Kita ahli senohnya Kita iktikak Tuhan yang kuasa Dengan kodrak ha, Kodrak tu sifat wujudiah Yang ada di zat Yang ada pada zat Kita iktikak gitu Orang mutazilah Dak, Tuhan yang kuasa Dengan zat ha, Bukan dengan sifat kodrak ha, Dia panggil yang menghampaukan zat Dari sifat wujudiah. wujudiyah ha, Tak kait je lah ha, Tarik je Tuhan yang tahu dengan zat bukan dengan sifat ilmu. Ah ha, ya tu Kita dak Tuhan yang tahu dengan ilmunya. Ah ha, itu kita isbahkan sifat sabit kepada kita zat Tuhan ghayra mu'attilah. Ah ghayra mu'attalah. Zat Tuhan ghayri mu'attalatin an asifat. Ah ha, itu dia. Ha, maka di situlah orang ahli sunnah hukum kepada orang mu'tazilah betul tu kata fasik. Ah, intikau belah tu fasik tu. Tuhan yang kuasa dengan zak fasik itu. Tuhan yang tahu dengan dengan zak itu fasik. Ah, tu dia. Tuhan yang tahu hal keadaannya bersifat dengan ilmu. Atur tuhnya tu alis senang. Ah, Tuhan yang kuasa hal keadaan Tuhan yang bersifat dengan kodrat. Ha, Tuhan yang menentu Hal keadaan Tuhan yang bersifat dengan irada ha, Tarik gih. Tuhan yang mendengar Hal keadaan Tuhan yang bersifat dengan pendengar sama Tarik ha, Ada kora muqtazilah Tuhan kuasa dengan zat Menentu dengan zat Tahu dengan zat Hidup dengan zat Dengan ha, Semua dengan zat, dengan zat Tak ada sekali Kodra irada Tuhan panggil Muqtazilah al mu'attilina. Ha, lizzati yang menghempur Yang mengkosong Yang mensunyi akizat Anis sifati Daripada segala sifat yang Al-wujudiyati ha, Sifat wujudiah ni yang panggil apa? Ni lah dikatakan sifat ma'ani ha, Kita nak kata-kata nak-kata nak, nak, nak, kan? Nak, nak. Anis sifatil wujudiyati Allatihia sifatul ma'ani ha, Itu dia Itulah dipanggilkan kata sifat ma'ani aje tidak bila qudrat iradah ilmu tu sifat maani tujuh hak wajib tahu saja la tu. Ah maka kaum menafi hak ni tapi tak hukum kufur. Tak taklah hukum kufur. Ah kerana dia dia isbakkan samaratis sebab. Kerana dia mengaku tuhan tu yang kuasa. Ah kan mengaku gitu. Tuhan kuasa, tuhan tahu tapi tahu dengan apa kata tadi. dia pasti betul menafikan sifat tak boleh hukum kufur kan dia mengaku kata Tuhan tahu Tuhan kuasa sesuatu ha, Ada ade pun kalau ko ni aa ha, tak ada sifat qudrat lazim oleh lemahnya dia tak sifat dengan qudrat lemahnya tak sifat dengan ilmu jahilnya bermakna lemahnya Tuhan jahilnya Tuhan ha. tu kufur ade po tu tak ada orang Islam yang i'tikad begitu sebab ya, kalau i'tikad begitu bukan Islam tu kata tak ada orang Islam bagi yang itu bila itikak gitu bukan islam. Nah, ha, itikak Tuhan ilmu, itikak Tuhan jahil. Ha tu bukan orang Islamlah. Ha begitu. Kalau orang selia ke naik itikak Tuhan Kuasa, Tuhan tahu, a ha, tu dia. Patutnya dia tahu dengan zaat ah. ha, kafik situ. Wajib dia kembali, wajib dia rajak kepada jalan yang betul jalan Ahlussunnah. Ha keras kita juga fasik. Hmm, dia hantar tu bab lain kau kira. Jadi, hmm, itu uh, itulah <coughs> yang agak tanya tauhid itu makna isbat zatin, gayri musbihatin, musbihatin boleh baca ruba' mizawati, hmm, wala mu'abbalatin atau pada musbihatin atau pemusbihatin uh, yang tidak menyerupai uh, musbihatin, uh, malak musbihatin lah. Kerana musyabihah tu nak pergi kesamaran Dengan puak, puak musyabihah Ada ha, puak tu, baca Musyabihah, sepa'i daripada Ashbaha yushbihu Kalau baca musyabihah tu Nak pergi kesamaran dengan puak musyabihah ha, Musyabihah ni Bahasa, ni takut tu Haa, tu puak musyabihah Takut ha, tu, ni ha, takut tu Haa, duduk di atas Haa Tu dia, ha, tu haa mempunyai ada tangan kaki ha tu buah ha. Mana kalau dia kata tuhan datangnya tapi tangan yang layak ha pasti juga ha Kali dia kata tuhan ada tangan apa tangan makhluk ha tu rupo nah kan? ha tu Allah tak gitu sebut-sebut dia ha sebab tu jalan selamat Jalan ahli sunnah wal jamaah kerana jalan ahli sunnah ni jalan sederhana tidak sangat kemengiri tidak sangat menganankan tengah Ha, haierul umud atau sathuha sebab itulah di Bani Kajal al-Sunani susu laban labanan khalisam laban yang suci bersih saiy saiyghal lisyaribin yang lalu tak jadi jelik lahok bagi orang yang meminumnya orang yang minum tak ada nak jadi jelik ha, tak suka kita minum air air air Fanta gado-gado gak jelik ha gado-gado Masuk ke hidung ragah dia tu Haa, tu dia Haa, Susu tak minum Dia memperkenalkan kepada kita Jalannya Al-Sanah -al ini Ulama da'ur-rayat jalannya Supaya kita nak tahu kata orang oh, Kita berjalan tu orang ni Waktu Al-Bati kita tahu kata tu batil jangan dia berjalan Dan kalau orang berjalan dah Boleh kita uh, menyata Kita menyatakan Fa-in silah jika dikatakan ai in tu ila begitu boleh tak apa ataupun in qila ai maka jika dikatakan pada tanya mana kalau ditanyakan tanya kata ana qad jaa sungguhnya telah datang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi tauhid ah jadi gano ah falimah maka kerana apa ketika saleh baca lam nah kalau gitu falima ah ha, falima bila wasaq falima qatasarun nazimu ala tauhidi ah ha, dia wasaq tak setahu kitanya nabi SAW alaihi tu halatik dia jadi rasul suruh menyampai dan menyeru umatnya kepada apa kepada mentauhidkan Allah dan kepada beramal dengan syariat. Ha bukan ajak tauhid saja, ngam pergi tu hasa cukup. Ada bukan tauhid saja cara ke syariat, tasri' gat syariat harah halal wajib kena buat. Ha Kalau gitu bak apa? Dah, dah Nabi SAW datang bukan dengan tauhid saja. Bila datang dengan, bukan dengan tauhid saja, falima maka kerana apakah? Iqtasaran nazimu Menyimpan oleh nazim Yakni musanneh kita Syekh Ibrahim Tua mata Al-laqaninu dia simpan Ala tauhid, Ini ala zikri tauhid Atau sebut tawheed sahaja Bukan Nabi hanya Bid tauhid fakat Wazairihi Kana Boleh bid tawheed sahaja saja Itu jawab soal Ujibat Dijawabkan Ay'anilqil itu Dijawabkan Bi'annahu Dengan bahwasanya Nyun nazim Musanah kita Rahimahullah ta'ala Khassahu Menentu ia Akannya akad tauhid Menentu dengan sebut Ataupun khassah zikrahu Menentu akad sebutnya Itu-itu lantah kerana bahwasanya lah tauhid tu Ashraful ibadati. Ah, ha, kan tauhid lah semelia-melia segala ibadat tak ada dalam ibadat batiniyah waktu duduk kemah kemisoh. Ibadat lain tu sekali segala tengok semaya ha, Waktu dia masuk. Tak masuk waktu betul, tak boleh. Harai lagi pula dah. Tak sah lagi berdosa pula dah hidup sengaja semaya belum masuk waktu tu. Ah ha, tengok tengok. Jadi sekali segala waktu tertentu. Hmm itu dia. Ah ha, sebab tadi, sebab dia tu adalah asyraful ibadat Hmm asyraful ibadah. siapa? Melia tak melia, rosak tauhid, hak lain tak jadi habis. Hmm jiwa gitu sudah. Ah ha, rosak tauhid, hak lain tak jadi habis. Hmm semaya pun tak jadi. Cuba kita tengok orang munafik tak semaya kalingan nabi SAW alaihi kadang wasallam kadang-kadang keluar berperang bersama-sama nabi di medan di medan ah ha, tapi dua tu duk ragu dalam diri tak ada tauhid nah ha, tak jadi tak jadi ha innal munafiqina fi ddarbil asfali minan Bahawa seorang munafik Karena hakikat dia munafik orang kafir orang hakikat sebenarnya dia munzahir kan rupa iman Adi panggil mukmin zahiran, kafiran batinan, Aa, tu saja. Mukminan, mukmin dia tu mukmin tu zahiran saja. Pada hakikatnya, kafirun hakikatnya. Tu dia. Bakti kita nak kata munafik, munafik kau dia tu tahu ke dok? Hakikatnya kupu. Tetapi jauh tu pelang, sifat, sifat. Tu dia enggan boleh kata dengan jalan majaz tersebik balik gitulah ha kemudian tak kala tu Mana amanakala itu Dia lah paling asal apa nama asah Dia paling dikatakan asas dan Allah Taala kata Pada orang munafik ni janji akan bubur dia tu dalam patak dengan aku sekali ha tu fiddarkil asfali minan na Kemudian pada tu wayalihi salatu dan mengeringi Akannya akan tahu tu oleh falah. Oh, tu dia seolah-olah kata ni semayanin ditekok bawah kok ada pedit menempat tu bawah dagu lah dia kata. Hmm, tu dia dok ditekok masalah. Begitulah gambar fi hadis Abi Sa'idin yani Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu. Ha, hadith Abi Sa'i menceritakan Inna Allah Ta'ala Lam yafrid shay'an afdala Minat tawhidi Wassalati Itu ha, data pada hadis, Bahawa Allah Ta'ala Tidak memperdu yang tidak wajib ha, Lam yafrid Yang mana lam yujib ha, Allah tidak wajib akan sesuatu yang lebih paling lebih daripada tauhid dan solah. Ha tengok ni kembang. Tengoknya kapuhnya tertib. Ha minat tauhid wasalah. Ha tu dia. Menunjukkan solah tu ha, mengiringi akan ha, tauhid. Kemudian sekiranya walau kana syai'un dan kalau ada sesuatu afdalah minhu Haa, lebih afdal daripadanya saya untuk isim kana nakirah tak apalah menyerta umum sirap apa nama setengah pada musawwirah di sini umum walau kana shay'un dan kalau ada sesuatu ha kita ulang sesuatu tu bunyi umum tu ah dan jikalalah adalah sesuatu tak kira apa sajalah sesuatu. Ha, dia panggil isim nakirah. Jadi isim nakirah daripada asal mubtada kaedah kita isim nakirah tak boleh jadi mubtada. Malaikat ada musawwir dia yang membolehkan. Ah ha, sini musawwir dia umum. Ah ha, dan sekiranya jikalah adalah sesuatu afdalah minhu lebih afdal daripadanya daripada tahin laftadaru laftarahu hmm nastaj mafardu ya allah akannya ala malaikatihi ah nah kemudian mengiringi akannya solah nah mengiringi akannya ulah solah hmm kali tata gini tak apa walau kana shay'un minhu min almazkub min at tauhid wasalah itu turut dalam hadis Nah, ha, Sebab dia kata tadi Dia lebih sekali Ashraful ibadat Kalau dia mengeringikannya Oleh salah Kalau sekiranya Ada lagi sesuatu Lebih afdal daripadanya Mina Minat tawhi wassalat Mereka ha, di atas masuk berdua Nasta ya perdu Ia Allah Akannya Akan Akan, akan asyai Akan al-abdal Ala malaikatihi hmm, Atas segala Atas segala Malaikat dia Minhum <Sessus> rokyong wa minhum sadidu. Nah itu setengah daripada malaikat tu yang rokok dan setengah daripada mereka tu ada yang sujud. Nah ha, itu rupa solah, wukuf solah. Nah ha, sabit terdapat pada hadis tak kala Nabi saw pada malam Isra Mi'raj tu. Ha, dia tengok setengah malaikat itu dia diam, setengah malaikat tu dia temu tu rokok tengah melaka tu dia duduk duduk macam duduk tasbihuh tengah melaka sujud ha bila dia tengok belah tu dia mari ini di di dia hati terlitas jati dia ha mari cinta bahawa eh kalau-kalau umatku di ha dihipung ke semua kelakuan ni dalam ibadat hatulah sebab sebab di antara Allah Taala mewajibkan semaya Lima waktu dalam semaya satu dekat ada cukup subuh zohor Rokok maghrib na sujud ado duduk antara dua sujud ah mah ha, tengok cukup dah tu dalam satu rakaat ha, cukup dah rupa hmm tu dia. habis ah ha, selesai satu tu klik ke humbi pula ni mana istina suku pula ni wal haddus dan bermula takrif yang dulu ah ha, takrif mana apakah tauhid wa ha? at tawhidu wa tan ialah al ilmu bi anna ilahihi wa shay'an aw syar'an wa huwa ilmun yaqtadiru bi ilahihi tu panggil apa tu orang panggil had ta'rif tu panggil ta'rif had ya panggil mengikut istilah ta'rif hak cukup syarat dia gap jamaknya ada ada jamaknya manaknya cukup Ah tu dia panggil tarif bil hadis sebagaimana maklum dalam satu bagai ilmu panggil ilmu mentik. Ah kalau gitu tarif ni hua ihdal ma asharati tu salah satu daripada ma bedak ma bedak yang sepuluh. Mananya sealala kata anak tangga untuk kita nak masuk ke satu-satu ilmu Sepatut kita kena tahu sepuluh kalo. Ilmu ni apakah namanya ha, Pertama kali Kalau kita nak masuk buat kerja nak gapo Kerja ni orang panggil apa ha, Rancangan ni panggil apa ha, Kerongkar ni panggil kerongkar apa Letak nama Tengok di mana bahasa nak buat satu nama, Letak nama kerongkar apa Letak nama dulu ha, Lepas tu Kita buat menggani ni nak bicarakan dia gapo. gapa ha, Garif Ha, tujuannya apa ha, mengadakan kerongkar ni ha, tu dia panggil mabedak sebelum pada kita nak tepuh masuk dia hmm, panggil dia panggil 10 mabedak maka mari dengan jamuk mabadi mabadi ha, jamuk daripada mabedak maka tahukan tarikh ni ini satu mabedak daripada 10 ilmu, ilmu ni ilmu apa bahasa kita ikat tu ingat ke ni panggilnya namanya ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid juga dipanggil ke ilmu usuluddin. Ilmu tauhid juga dipanggil asas din. Ilmu tauhid juga dipanggil ke ilmu alaqaid. Ha. Ilmu tauhid juga dipanggil dengan ilmu kalam. Ha. Tu dia. Kita tahu selesa. Kalau tidak mai tahu lah kita. Ayah tengok muka lah siapa Hanya ada selaroklah. Ha tu salah satu daripada mabadi yang sepuluh al-manzumat. Mabadi asharatil manzumati yang dibuat nazam. Ha, buat dengan bentuk kala syi'i, kala lagu. Yang dilagukannya. Fi qawli ba'dihim. Yang dibuat lagu lah. Itu mudah-mudah saya kita yang dibuat lagu lah, dinazamkan ni. Sepuluh ni yang dibuat lagu. Fi qawli ba'dihim pada perkataan. Setengah-setengah ulama kata dengan bentuk lagu. Innamabadiyakul innam innamabadiyakulifannin asyarah ah dia kena bagi lagu tu tu lagu apa tu innamabadiyakulifannin asyarah ah inilah apa nama ni rajah Al-haddu wal-mawdu'u Thumma al-samara Wa-fadluhu wa nisbatun Wal-wadi'u Wa-lismu listimdadu Hukmusyya Kenapa? Kenapa? Kenapa? Wa-fadluhu wa nisbatun wal mati Dia tak masuk sini hmm. Masailu ilu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa ah kata dengan lagu mm inna kulli fannin asyara ah, nah. kalau kita mm Ha, kalau kita kata dengan nak iring lagu si tetap bagus yo. Tempat ni ni tempat nasak Dengan Ngapakah Zohi? Tapi kita kira lagu sekali pula tu. Ah, boleh tahu aku. <verstehen> innama Innamabadi innama ba di, innama ba di Mustafilun. Ina, innama ba, inna, innama ha, Mustaf, ha, in nama ilun, nama ilun di kulli fann mustafilun ha dia kita tak sah <tutla> baris inna mabadi kulli inna mabadi kulli fannin asharah ha tak baris tu kena lagu kalau tak kena lagu tu kena baris ha isim inna <tutla> <tutla> apa isim inna ah, isim mangkus uh, isim maksud isim mangkus waktu nasak nasak dengan fathah Ah tapi di sini kan nak timba lagu tu tak pasal baris. kalau baris bunyi haa, bunyi kecok sikit tu. Inna ah kata. Kalau inna mabadi kulli fannin asyara ah tak apo? Sesungguhnya segala mabadah. Ah bagi setiap pan setiap bagai ilmu. Kalau kata ilmu tajwid pun kita tahu ilmu pada bercarah kita nak masuk nama ilmu apa ilmu tajwid. Apakah bicaranya ilmu tajwid Dan apakah maksud cara ilmu tajwid Dan apakah hukum mengaji ilmu tajwid Haa gitu Haa mula sekali kena ta'rif Apa dia tajwid pada lorah Apa dia tajwid pada istilahnya Demikianlah apa dia ilmu Nama kita dah bicarakan Al-Qalamualabdu ilmunahum Haa apakah tajuk bicarakan dia ilmu ilmunahum Siapapun orang yang menghantarkanannya pada awak? Ah tu dia punya tahu apa jam mabadi. Bahwasanya segala mabda bagi setiap pan, setiap bagai ilmu itu semua adalah asyarah 10. Mana 10 badal al-haddu iaitu ta'rif. Ah tadi kata wal haddussabiqu huwa mabadi al asyrah. Yang kedua wal mawdu'u mawdhu' hantaran ilmu ni, percaraan ilmu ni gapo nak panggil tajuk-tajuk Hmm. Ah ilmu ni gapo? Yang kedua wasm masamarah. Kamu dia buah-buah mana faedah? Ah samarah faedah. Faedah ilmu ni apa? Faedah dia. Hmm, dia. Wa fadluhu wa nisbatu wal wadi'. Dan kelebihannya, kelebihannya Eh kita mengaji ilmu sunni kelebihan apa eh? Ah, dia. dia wanisbatun dan nisbah ilmu ni dengan ilmu fiqh ni duk, duk taruh mana kalau kita padu ilmu ni dengan ilmu nu radak je taruh mana kalau kita padu orang ni dengan orang nu mana tanah besar ah ni apa ni tak nebab ah ni apa ni duk men cuba kita padu dengan tak nebab mana lebih ah betul men ah tu ni sebuah ah sebuah ilmu ni dengan ilmu nu menempat tiap kalau kita nak banding ah dia dia panggil wal wadi' dan orang yang menghata siapa asal dia harta ilmu ni ah ingat sejarah tadwin kita ah siapa orang orang, orang yang harta ilmu mula ilmu ni hmm, tu bahajak pada kena meraja'ah ukullah tu pula tu walismulis walismulis timdadu hukmus syari' dan isim namum ah hasal takrif Nama ilmunya nama apa ilmu ni? Perkataan nama tauhid. Takrif dia ke apa? Takrif ialah ha ilmu yang tadrib biha ha, dia ditetapkan takrif. Ha nama nama tauhid ilmu tauhid. Hmm. Alistimdad <coughs> Alistim ni hazah rahtas ni kerana darurah. Kerana darurah. Ha siin nak kerana orang ratas dia nak, nak kata taklif. Lalu buat. Asalnya walismu. ismu wal wa hukm asyari' ha, ah patu wa wa wa tu bua dua tempat pakah walis mu lstimdadu hukm asyari' ah ha, dan namo dan istimdad amila ilmu ni ambil dari mana eh? ha, ilmu ni ah ilmu ni ambil dari mana eh ambil daripada pikiran semata-mata ko ilmu ni ambil dari mana ambil dari quran dari hadis dari ijma ha, ah tu dia dan dari akal yang salim ha tu kalau kata ilmu ni ambil daripada akal jangan sekat tu saja akal yang salim bukan akal semata-mata akal semata boleh pergi belako akal nampak gitu nampak gini dah akal yang salim hmm. hukum syara dan hukum syarah apa hukum ilmu ini Ha, belajar ilmu ini tahu ilmunya apa, hukum duk sunnah ke wajib ke ha tu dia, dia masa'ilu wal ba'd bil ba'd dan segala masalah ha zahrata kata wa masa'ilu das dalam masalah ilmu tahid ini masalah dia berapa masalah-masalah dia ha tu dia, dia kemana cukup dah tu 10 tu al haddu wal mawdu'u thumma sama ra tiga Wa fadluhu wa nisbatun wal wadhan Tiga pulak enam Wa lismu listim dadu hukmu syarah Tiga pulak sembilan Masa ilu pulak Cukup Kemudian Wal ba'du bil ba'di ktafa Dan bermula setengah-setengah itu Terpadu ia dengan setengah-setengah Mana tahu setengah-setengah pun cukup Kalau kata ilmu ni apa Hukum lajar ilmu ni berapa Tepat ambil dari mana Ah, Dua tiga perkara Dia tahu Orang mahata ilmu ni tahu apa Dia ya, tak tahu eh Siapa tahu orang yang mula hata ilmu ni? Ha, hatta dah cara tadwin. Semua tu mari dah kita ambil mana? Quran ah dia. Mari Nabi tu lah. Salallahu alaihi wasallam. sallam. Mari daripada Allah lah. Mungkin ambil daripada kita. Tengok kita intikad tu hasa. Mari mana? Takkah tu hasa intikad tu hasa? Ul kata oleh Muhammad. Huallahu ahad. Mari mana? Ha, Quran. Ha, orang yang hatta ke cara tadwin kita tu. Siapa awak-awak karya kita ha, ilmu ni? Itu ha, dia. <tong> Kemudian Kalau tahu setengah pun cukup Wal ba'du bil ba'di iktafa Wal ba'du dan bermula setengah-setengah Daripada mabadi ya sepuluh itu Wal ba'du Ay ba'du al-asyarah Atau wal ba'du minal mabadi al-asyarah Dan bermula setengah-setengah Daripada mabadi ya sepuluh itu Iktafa bil ba'di Terpadu, ia cukup, ia memadu, ia dengan setengah-setengah. Tak ada tahu semua, tak apalah Dalam keadaan begitu, wamandalal jamiah hazsherafa dan dan siapa tahu ia akhir okay, semua daro yadri, wamandro dan siapa tahu ia al jami'a al jami'al mabadil asharah orang yang tahu semua mabedak 10 tu oh haza nas mencapai ia asyrafa akan kemuliaan Oh tahu habis tak ada gadah hmm tentang memada tahu setengah-setengah hmm dia Tiga pek kemudian tak kala tu dah dah apa dia dah kata mabedak 10 maka fa Hazal Fani fanni wasdilan taqaddama tak payah ulang lagi ai <muchas> fala ha, iadatalahu tu dia maka bermula takrif ini pan pada lughah dan juga pada istilah telah lalu ia telah raya dah mana nunlah pada kata di bawah qauluhu bitauhid bitauhid dia kata watauhidul lughatan <muchas> alilmu bi annasyai'a wahid ha tu wasyarran <muchas> ha hang sampai akhir hu yang tadi jadi Ta'rih ilmu tu Pada lugahnya Pada istilah Maksudnya syaraan je dah ni dah lah Iyalah Taqaddama telah dulu ia Bila telah dulu dah Aifala i'adata lahu Maka tidak ada nak ulangi lagi dah lah Tak ada nak ulangi dah lah Maka kata dah dulu Taqaddama Tak kalau taqaddama Aifala i'adata lahu Atau falata ilalahu Tak ada nak panjang dah lah Hmm wa ha, mawdhu'uhu dan mawdhu'nya mawdhu' hadzal bann ee hantar ilmu ni cara adiyagap ilmu tauhid ni ialah mawdhu'nya zatullah taala percaraan ilmu ni ialah percaraan zat ha, Allah ah cara kejadian zat Allah boleh ke nak bicarakan nak fikir lagi tak boleh Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi. Ha datang pada hadis. Kamu fikirlah pada makhluk kejadian. Jangan memikir tentang Allah tentang khaliq Tuhan yang menjadi itu jangan. Tak masuk akal. Ha dan sini kata percakapan zat Allah. Ha da'ah dari segi niat, ya, dari segi roh. Min haithuma yajibulahu ha, Itu dia Modok ilmu ni, percaraan ilmu ni Zal Allah dari segi barang sifat yang wajib ia ya baginya ha, Min haithuma ay minasifat sifat. Ay minasifat di kamal Daripada segala sifat tu supernaan Yang yajibulahu ya wajib ia ya ayaklan Ya wajib ia ya pada akal baginya Bagi Allah tu Wahai yang setahilu dan dari sekian barang sifat yang mustahil sifat kekurangan sifat yang tak layak ayat ha, mustahil ia ay alaihi taala wahai yang setahilu ay alaihi taala dan wahai juzu dan barisan sifat yang harus ia allahu taala bagi Allah taala ia cuba mungkin atau meninggalnya dah. lagi aje tu mazhab Wa zatur rusuli antara wazatul zatullah Moda ilmu ni juga bicara ke zat Rusul Zat akan jadi rasul Saya berkata ilmu Ilmu apa Ilmu suluddin tu Dengan secara Dengan secara Apa dia Ijmalnya dua Bercaraan Zat Allah Zat segala orang Jadi rasul Lepas tu dengan cara Tafsirnya tiga Apa dia asal lagi Dia panggil aa, Dia panggil apa Tauqifiat Haa Tentang secara ilmu ah ha, ilmu so juga mana cara perkara akhirat hmm dia yok waktu masuk dalam kata ma jaa bihir rusul maksud dalam itu bila kita beriman dengan Allah beriman dengan rasul ke termasuk padanya beriman dengan barang yang dibawa datang olehnya oleh rasul-rasul ke apa dia ya, royak kata kiamat dia ya, royak kata kitanya ada kiamat yok ya. dan kita percaya ke rasul yok ya. dia ya, royak kata kitanya ada baliq lepas pada mati yok ah macam ya ha, belah Ha lepas tu ada periksa amalan, ada timbang amalan. Ha tu dia ada titi sirat. Ha, ada surat hala surat terima kat tangan kanan atau kiri akhirnya syurga atau neraka. Itu apa tu? Itu maksud lemma ja abihiir Barang yang bawa datanya mana yang ceritakannya oleh puak-puak rasul. Pak kita percaya ke dak rasul percaya? Percaya barang yang dibawa tu sah ni. Ha, tu itu cara ilmu sur, tiga lah. Satu cara kesifat uluhiyah Ah, ha. yang kedua berkaitan sifat uh, nubuat, sifat-sifat oh, orang -sifat jadi nabi yang tiga secara sam'iyyah yang panggil. Nah, ha. tiga tu. Baik. Nah, bila kita kemah maksud dia kata dua. Mana sam'iyyah maksud dalam kata barang yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, barang yang dibawa datang oleh rasul-rasul Rasul-rasulnya rasul, rasul, alaihi wa salatu wassalam. Nah, ha. kalau gitu ilmu su ilmu tauhin apa tajuk mauḍu' dia? Zat Allah, zat rasul. Ah zat Allah za usu. Apa makna taajjib ta'zza Allah? Dari sekiranya sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil atas Allah juga sifat yang harus bagi Allah. Az za rusu Apa kazalika? Min haythu ma yajib Kata itu, kazalika apa kazalika? Ini min haythu ma yajib lahum. Tu ka dhomailah. Hak tadi asma ma yajib lahu. Haa, apa kazalika apokazalika ha, ai min haythu ma yajib lahum tarik lagi m hmm, tarik lagi wa ma yastahil alaihim kana na apa na oi ta'liq habis wal atah pada zatullah ada lagi maudhu' dia maudhu' dia bercara benda mungkin, ha, mungkin ha, ah cara perkara mungkin ah ha, makhluklah cara perkara mungkin ha min haythu innahu dari sekira bahwasanya mungkin itu kena rajak tak siapa tak apa kadang-kadang dia rajak di belakang ha dari sekira bahwasanya mungkin itu yatawassalu bihi boleh buat sampai Dibuat sampai dengannya dengan mungkin ila wujudi sanihi kepada adwa kepada adwa ha, ataupun kena nak kedim muntah lagi boleh Amin ha, haitsu innahu ayil mumkin yatawassalu bihi ha, boleh buat sampai dengan dia ila wujud ila ma'rifati wujudi sani'ihi ah ha, tu dia kepada kenal kata ada tuannya tak serupa orang okay, falsafah orang okay, falsafah kauji mungkin jangan dalahnya okay. kaji sapanya menyelai turun dalam bumi selah turun ke patak laut ah ha, untuk kaji ah ha, dakwa naik pasah bulan mano kita katakan tapi tak temu tuan yang menjadikannya. Ah, ha, ada arah, hanya teri di situ. Kaji jangan nak kira habis bulu-bulu kepala -bulu lagi. Panah hmm, Mikir. tapi tu hanya tak buka. Ada arah-arah nak buat satu. Hmm, dah kita tak pandai kaji kicum, tak pandai nak kaji tak berani nak main kicum tu. Tapi tu hanya buka. Nah, ah ha, tu dia. Jadi Ilmu usul juga Ilmu tawheed juga Mabok percaraan dia je Benda mungkin Pahcara buat apa Benda mungkin Tak sumpah dengan Kaji mungkin Bukan kot lain Kitanya Dari segi Bahawasanya mungkin itu Yutawassalu bihi Macam binafus lalu senik Kalau yutawassalu ya Kan rajak ke seorang ha, Dari sekiranya mungkin itu Boleh buat sampai dengannya. Dengan mungkin Ila ma'rifati itu Kedemuntah kepada kenalkan ataupun ila ilmi kepada yakinkan wujud di ada tuhan yang menjadi tusonik atau falsafah kata tak ada tuhan yang menjadi klik kepada bahasa dia depanggil tamacah ha, ah tengok dia bila berlaku benda belat atau benda bahasa tamacah ha, ah hak tu tak boleh nak itulah ah ha, kita tamacah tu mana hak dari Allah dah ah ha, tu dia. hak dari Allah dah tu Hak mana pun dari Allah belakang Contohnya kita isnak pada Sabah Perkataan lah Rumah ha? Kalau kira hakikat Allah lah Tapi kita tak kacak Tu salah di segi bercakap Siapa dia buat Nak cari tukar Tukar majaz Rumah tu siapa buat Haa tukar cik Khalid tu Haa Siapa dia buat Allah Haa tak kena kacak gitu Kacak dia tak kena Tak kena di segi adab bercakap Tak, tak kena di segi zuheh bercakap Gitu ha, Kita nak kacak tu Zuhir Al-Luratu tubna' al-Zahir Ya ha, belah tu Kita kajak tu Zahir Tapi hakikat kita fikir Allah ha, Sepan-lepas dah lah Allah Kalkan, ha, Makhluk hanya Kasban hmm. Tapi kalau tanya langit siapa buat ha. Tak tak nak sana dah ke langit Nak sana ke mereka pun tak Mereka tak Allah ha. Ha, ada -ada. Tak ada sahabat dah lah ha. Tak ada sana dah lah. Bakal klik kepada hakiki Maka bagi orang yang Tak ada sonic kat Tak macam lah Habis jatah koding tu Haa ni perbeza eh. Habis jata langit tu kodin Bomi tu kodin tu Haa kita dah Haa rumah siapa buat Haa tukang si khalik tu Haa langit siapa buat Oh Allah buat Haa kita Haa demam Ah, umur tu agak tu awal ini Tukar ke tu nechang tu tukar itu, cang, tu tu nechang lah ni lah ni tak apa dah lah ni dia ah ha, tu agak menafi sol menafi sol ne ha, tu setengah bangil balas balas mereka menafi ke Tuhan yang mengadakan setengah setengah gi gi sana kemaso ya pengkafedahri sana gitu maso Masa yang menentukan Masa yang menghilangkan habis masa Habislah Ah, tingki tanda kemasuk. Soalnya tu hai masuk. Hmm. Macam-macam lah celah sesak tu waktu tak buka, atau tak berthang wek dia tak ada arah, tail orang lain Oh, dia tengok mengiling orang cerdik. Ah, baik saja dekat. Cerdik, lah Ah, dari segi kecerdikan kita boleh terubat. Apa tengok ni dan membuat alat teknologi. Lagitu ke? Alat canggih ramai. kita tak pandai buat. boleh guna gatik, boleh pakai gatik. Ah nah. Tu dia. Ah ni tube baru yang dem menjuduk pikir. Ah boleh buat kemudahan, ni, kemudahan. Ni. Hmm kita tak pandang boleh tak pakai. Ah tapi tentu anak tu cerdik bijak. Hmm tengok tu dek. Yang buat komputer tu, Allah. Nah, tu, hai, tu, hai, tu hai ke Allah. Ah. Tu hah tu hah dia situ ya buat boleh Tapi tak nampak Tuhan Kadang-kadang dia tak tahu komputer boleh buat tu buat ni Haa yang jadi Haa kita duduk timbulah berapa dia Ah oh, Tuhan ni kuasa Tuhan nak melahirkan kekuasaan eh, dia Duduk situ Hmm jangan kena buat ah oh, komputer ni bijak Komputer mana bijak Kau kakak galkan kak, kak, kak, ha, tak buat amai? Hmm kita tu lah nak buat tak boleh Haa ha, dia pun tak ada wayak sendiri Itulah diantara nak ayat kata ni kita mengaji usulul supaya, aa, nah, aa, aa, supaya kita kenal mungkin daripada mungkin telah tanggung kepada kenal adanya Tuhan yang menjadikan mungkin itu. Ani ha, makna kata? Mau ilmu tahay mungkinu wal mungkinu minhaytu innu yu tawasaluhi ila wujudi sanighi. Sabek tu dah dah suruh fikir, dalam ayat pun suruh fikir, fa'tabiru ya ha, ulil absar. Ah, suruh fikir. Benoh tak suka berlaku-berlaku, kok mana cuba fikir. Nah, ha, nah seperti tengok Pakistan berlaku gempa bumi berlaku air banjir. Ah, ha, letak dengan nama begapo tu ha. Tu, tak apo fikir, tak ada fikir. Hmm, tak ada nak fikir. Ah, ha, tu pangak kok mano. Ah, dia suruh fikir fa tabiru ha maka kibau olehmu asal ayat tu tu ada ha, hubung kat dengan masalah yahudi bani nadir tak kala mereka tu Rombok janji ha sekali Rasul gelikung kata dia ha sekali ha, keputusannya kena halau tak boleh duduk hmm tu baik tinggal negeri kapoh alamat ha nak tinggal dah ke okay, ganas sangat lalu ha tu dia Ha itulah. Jadi ya, dia tak fikir mana bahaya kata sekolah tu. Dia nak berlindung dengan kota dia, dia kata dia ni kekayaan, eh, cukup harta kekayaan, eh, kota dia kukuh dia nak serah tak boleh dah. Tapi bila kanak-kanak Tuhan, dia sendiri perut hak dia saja kata. Ha mur'ab. Tuhan mencapokkan dalam hati mereka gerung nak duk tak dekat. Diri tak dekatnya gerung ke puak Nabi. Ha duk jikung apa hari? Apa hari apa begum tidak ada hendak buat fi qulubihi min ru'bah yukhribunahum bi bi aidihim mereka sedih putus rumah-rumah mereka dengan tangan tak kala nak tinggal ha hantu cuba tu fikir tengok mereka katanya mereka boleh apa berlindung dengan apa nama kota-kota mereka mereka boleh bergantu dengan kekayaan mereka tapi dia tak hendak berhabis nak apa tak leh tu asalnya ayat tu oleh itu mumpukilah fa tabiru yaul ada Ha, maka ayat tu menjadikan umum maknanya Kita fikir segala-galanya Untuk ke mana? Fikir ini untuk tangga kenal Allah Habis itu kalau kita terkadang eh, nak fikir Tak boleh duduk-duduk rasa kata kita kaya boleh buat belakang Habis orang ada harita dia mari somong Kita kaya nak buat apa boleh belakang Kita sehat nak pergi ke mana boleh Kita ada cukup dekat Tengok ha, berzamelan ha, Kita ada telefon nak kecet mana boleh belakang Ah ha, kita ada kereta ikut nak pergi ke mana Soalnya, ada duit nak naik kapal tu Beckman boleh belako jadi sombong dah tak nak kena Tuhan dah ke panggil gaung ya kali mutai ko ha, ah tu baru cari Tuhan ah ha, itulah bab tafaqat biru ya ulil afa ni ilmu ni dia bercerita tu yang kita nak merendah ke ilmu suluh tak perlu dibanyakkan bahasa takti panggil ah ha, tak kena Tuhan ke Ha <tuh> dia orang okay, ada tak tahu hal orang ni dia dia tak hormat dia tak tahu kalau aku duduk ke okay? dia tak hormat dia tengok napa rupa tu hmm rupa debeh <tuh> ha de bahasa kampung kata rupa napa lekas hatu dia pakai penghina tu bila kena bila la pakai lekas ulah kena ha lain lawi hormat <tuh> ani po ilmu ni ilmu po ni sebab tengok suruh dengin 420 <tuh> ani buat kecek mimai mewek me me mulut kini-kini jadi <tuh> Ha tu dia keadaan anak data ustaz kelebihan dia, dia. Ha, tengok. Ha dia paham walak sini. Lagi, ha, lagi. was Oh lagi dia. Maudhu' dia lagi was-sam'iyatu ataf pada zatullah. Apa dia sebut sini? Dia ya, perwar lah ni. Ha dia menjaga sam'iyat. Apa sam'iyat? Ini barang yang terhati di atas dengar daripada syarat. Tu kan nak ni sam'iyat. Ha yakni, ha yakni Ah ha, barang yang ha, bahasa terhenti di atas Dengar daripada syarat. Syarat ayat itu hang kita gitu. Summa innakum yawmal qiyamati tuba'tsu. Ha tu ayat di kata kamu, kemudian kamu lepas pada mati. Summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Dia kata. Kemudian bahawa kamu ni selepas pada hidup dunia mu akan mati nah. Dia kata lamayyitun mari dengan ta'kid beberapa ta'kid sungguhnya mu akan mati. Ya. Tunggu, mati. Ok, kupur pun ngaku gitu. Tak safe, pun tak lepas. Lepas pada mati, ada apa pula? Suma innakum yaumal qiyamati tub'a'fu. Ha. Kemudian bahawasa kamu lepas pada mati itu, pada hari kiamat itu, akan dibangkit kamu. Percaya tak, percaya tak, ada tak, percaya. Ini aku raya pula itu. Tak ada. taklah. Apa kita, kita. Kita dengar tu hari raya. Dan juga hadis pun raya. Ha. Lepas kita lagi kita lagi mana? ai ah, amak tu tajuk ilmu ni juga caraan cara, eh? cara sam'iyah nak bercara kiamat bab di akhir -akhir kita ada bercara wajib kita percaya ada kita ni bangkit kita ada hasyar ada nasyah di padang mahsyar kita ada hisab ada puasa ada syafaat ah. ada porah lagi kan rata tu sam'iyah satu ilmu suluddin apa tak roh kalau dia kata ilmu suluddin tak perlu dibelajar ha hantu kata tak reti mau tu lah tu ni ngam dah tau Ha, tak, surga. Ha, ini kita kena jaga juga Kena takrir, kena hurai Zaman Yahusha ni Hanya menyalahkan hak yang sebenar hmm, Ilmu suludin Tak perlu dia belajar ha, tu dia <tuh> Dia tak tahu maudak dia Sahabat ni kena tahu mabadi dia Sam'iyat Tahu sam'iyat ke mana? Min haithu' Daripada sekira-kira Kita bawa jalan ke idhafak min haytu iqadih ah ha. kalau nak nak pakai kat jalan apa nama ni idafah pada jumlah min haytu hiya ah ha. dari sekia ke ia samiyat iqadu ha ha tu dia maknanya kata dari cilik kepada iktikaknya tu maknanya kita iktikak macam mana samiyat kita iktikak macam mana bangkit lepas pada mati ya tunggu Ha, kita yang tingkat macam mana Kita akan di hola surat Kau tanya-tanya Ya sungguh Sahabat tanya-tanya Waya belakang Al-Quran Fa'amma'al-lazina'utul kitab Ada ha, Fa'amma'aman utia kitabahu Bi amini Fa'amma'aman utia kitabahu Hissabah Yasira Itu waya Atau hola Kau Ada pula waya Kau hola Kau belakang Tambuk Tanya-tanya kiri Hola Kau belakang Wa'amma'aman utia kitabahu Warah Al-Zahri Hola Kau belakang So ga, ore terima ko surat ko belakang. Tak ado niu. Ore holo ko ni terima ngan tangan kanan. Tak kira Islam tak Islam. Terima ko kiri ni jahat adak kecuali uzur. Ah, betekalare nak timai. Maaf deh ambo uzur sikit ni. Maaf deh tangan cemas, tangan ni maaf ni mek kiri Ya tengok kana menyalahhi tu, minta maaf mare amot tangan sakit ni kena ambil dan ni orang tak apo ha tengok ada tak kira islam tak islam ajar belah tu tapi dak akhirat esok oleh kerana ku pun follow kok ni ha sebab bulat ha ya hala kok ni ya hala kok ni kiri tu tak salah dah kok belakang mabo kena ambil tak leh ni ha jadi keras tangan mm betul aja gitu dah ha gitu ha tu amma man utiya kitabahu waraa adhohli fa sauf yad'u subura lagi dak lah siap dah kawan berat dah kaui ore oh, hat lagu tu ha, apa tu tu apa tu panggil sam'iat tu suluddin tu ilmu tauhid tu, tu. Ha, apa kena kau setan salah dia kata tak perlu mengaji musuh ha, itulah kalau nak kasar sikit bahasa benyu ha tu ha, ha. tak sedak dengar kau panggil nampak tak tertib dah Itu ha dia ah ha, tak berdoa tengah oh, lagi wa <tuhu> ha, habis dan buahnya buah ilmu tauhid pantauhid ni gapo buah dia eh? Pedah dia oh ma'rifatullahhi <tuhu> ha, ah tu faedah dia kenal Allah bil barahinil qat'iyyati kenal dengan dalil-dalil yang bersifat qat'i bukan dalil zanni dah sabit tak ada ragu Allah ada, ya, sungguh, tak ada syak Allah rasa, ya, ha, kita bakit Kami di depan mati, ya, tak ada syak Tak ada, eh, sungguh Kau, eh, sungguh Kau, eh, dah culbun ha, dah. Ha, Dia panggil dengan barahin Qat'iyah, dengan dalil-dalil Jama'udah Burhan tu lah, dengan dalil-dalil Yang yang putus, dia bahasa Putus hmm. Lagi pula buah dia dan peedah dia Apa lagi? Wal-fawzu ha, Iaitu beruntung berbahagia atau beruntung bis saadatil ha, dengan bahagia yang selama-lamanya masyaallah hmm tu dia okey jadap okey beruntung dengan dengan bahagia yang selama-lamanya ha, ah atas dunia ni beruntung pun tak lama ha, bahagia pun tak lama hmm tu dia bahagia ah ha, lepas tu kita buai go kan Ha, siap lalu, jatuh go sikit siap lalu Dalam dunia hidup yang bahagia, ingat dia lama go jatuh. Pegang yang tu. Ha, bahagia, bahagia, bahagia jatuh go bahagia. Siat loh. Ha, betul tak? jatuh go sudah. Mula bahagia, bahagia, boh jatuh go bahagia. Hmm, nak. Ha, betul tak? dunia ada apa abadiah Ah tudia Khalidina fiha abada ah baga ja baga deh amanu waamilu salihat ulaika ikahum khairul bariyah ah patak kata bala saya mereka Jaza'uhum jazaohum inda rabbihim jannatu adni siapa mai kata Khalidina fiha kae abada ah ketika mereka itu di dalamnya selama Ah radhiyallahu anhum an, oh, mereka berpuati dan Allah redha kepada mereka. Ah, itu balasnya bagi siapa? Zalikal liman khasyiya rabbah. Itulah balasnya bagi orang yang takut akan okay, Allah. Nak takut gapo kalau kufur? Yang nak takut mana kalau dok syak gitu? Ha ah, kena orang mukmin nak takut. Engkau kodas setara mano takut itu lebih kurailah tu. Ah, alhamdulillah kita orang mukmin. Jagalah iman kita kukuh. Ah, semoga kita dapat bahagia selama-lamanya. InsyaAllah baik. Wa fadluhu annahu asyraful ulum. Nah, ha. tu nak wayak lepeh. Lepas dah dua, nak lepas tiga dah. Ha, takrif, dan buah faedah ilmu ni. Ha. tinggal lagi uh, apa dia? Tujuh lagi cara dia wayak habis. Ha. kita kau tengok. Kau tidur lagi. Setakat tu dulu. Wa fadluhu annahu asyraful ulum. Wallah.